Минавам на третата лекция Великият Дионисий. Примъдрият Дионисий по принцип за него се знае, че има пет книги. Всъщност има 13, но може да има и повече. Примъдрият Дионисий е много загадачен, много мистичен и странно скрит от всички видове изследователи. Става въпрос за тези, които работят на четвърто тяло. Той е живял в първи век след Христос и той е великият учител на мистичното християнство. Наричан още от свеците Святият Отец. Изключително мощен авторитет поради тези свеци. Висша абстрактност, признат от много свеци, и от някои, които са се докоснали до Него, чрез Любов. Освен това е голям гностик. Казва, връзката с Бога е динамично приближаване. Връзката с Бога е динамично приближаване. Наистина, Любовта се движи с голяма скорост. Не както мисълта. Мисълта в сравнение с Духа е биволска каруца. Само който е разбрал Божията воля става истинен и свободен. Бог ни е създал така, че да го търсим, за да намерим вечността си вътре в него. Съществува тайна на творението и тайна на Бога. Творението е едно ограничение. Това означава, да живееш в определен порядък, по определени закони, защото си извън божественият мрак. Т.е. ослепителната светлина, ослепителното място. По друг начин казано, величието на любовта или мистерията на любовта. Само тази любов може да живее без закони. Блаженството е едновременно спасение и вечно направляване на човека към скритата божествена същност. Блаженството е част от присъствието на непроявената светлина в тялото на човека. Бог е създал този свят и Вселената не чрез своята същност, а чрез своите енергии. Повтарям, Бог е създал този свят и Вселената не чрез своята същност, а чрез своите енергии. Всеки, който живее в енергиите на Бога, е същество отвън, ограничено същество. Спомням си на едно място учителя казва, всички имат енергия, аз имам дух. Разликата е огромна. Някой мисля, че всичко е енергия, но има много по-дълбоки неща от енергията. Така, отвън ограничено същество. В енергиите се намира според си предопределението, а в същността се намира свободата. В същността се намира свободата. Енергиите са външната част на същността. Ако Бог беше създал света с същността си, светът и ние щяхме да бъдем вечни и безсмъртни. <coughs> Безкрайното се е ограничило в енергиите и световете. И е скрило всъщността си. Божественият мрак е преяркото свръхестествено сияние на Бога. И всеки, който успее да се потопи в този божествен мрак, може да го види, но при едно условие. Ако се е отказал от всичко друго, ако се е отказал от всичко друго. Самото тайнство на встъпването в Божественият мрак е навлизане в собственото си мистично възхождение. В собственото си мистично възхождение. Божественият Абсолют е скрит в своя мистичен мрак и оттам ръководи Бога и тайната на съществата. Блаженството е по-ниша част от великата същност на Бога, но то е призоваване да участваш в мистичната пълнота на Бога. Целта на живота не е да познаеш Бога, а пътят водиш към Бога. И оттам да познаеш Неговата незнайност. Тоест, Бог няма познаване, поради мистерията в себе си. В дълбините на Бога ние нищо не познаваме, но придобиваме един усет за безкрайност и непознаваемост. И това е Изумителното, бездънната мистерия, която е скрита в Бога, е съвършенно непознаваема. Външното подобряване на живота, без познаване на царството на истината, т.е. без преживяване на същността, на Бога е тържество на злото. Истинското откровение на Бога към нас е призоваване за сливане с Него и с Неговата непознаваемост. Той иска да се слеем с Него и с Неговата непознаваемост, необятност. Непознаваем... Непознаваемостта на Бога е най-великото явление, защото така човек вечно ще го търси, вечно ще възкръсва и вечно ще се възнася и това безкрайно. Бог не е нито ум, нито душа, нито движение, нито е в покой, нито се намира във време, нито в пространство. Той е същност, в самата себе си. Само на голгота той може да бъде познат като същност. В другите изпитания той може да бъде познат като път, като енергия, но само на голгота може да бъде познат като същност. В мракът се осъществява Мистично единение с Бога, но неговата тайна си остава неразбираема. Но вече има единение. Тук човекът е възлязал към неговата непознаваемост. Подарява му се единение. За срещата с Него, човек трябва да се освободи от всичко познаваемо, от всички познати неща. В божественият мрак можеш да се срещнеш с Бога само ако си се освободил от всяко знание и положително и отрицателно. Това, което трябва да ти е останало е само чистата истинска любов към Него. Това е единственият остатък, единственото нещо, което трябва да ти е останало. <съкъв> В божественият мрак Бог не се разкрива като образ, нито като знание, а като откровение. Гносис. И тогава идва Единението. Истинската любов не е сила от този свят. Тя е сила, която преодолява всичко. За да влезем в неговата тайна, трябва да изоставим всички звуци, всички слова, нечистотата и дори чистотата. Едва тогава можем да проникнем в Божествения мрак, където обитава този, който е над всички неща. Безната е свръхсъщност, която е скрита в Бога и част от нея действа в Бога. Само неистинното се направлява. Истинното е свободно. На голгота Бог иска да те изпълни със своята пълнота. Бог е създал човекът по своя воля, но го спасява със съдействието и волята на човека. В прадревността нито Луцифер, нито Христос са имали светлина. Тя по-късно се е спуснала на тях. Във същност тази прадревна светлина е Царството Божие. Не е Царството Небесно, а Царството Божие.